Kant le bachoberrya hita eputa, negoziatu zirelarik, gu e, jokoan e, sartu ginen. Gure gain dira baso erabilgarri horiek festa guztietan, gure eskutzipiei esker irabazten du dirua, ekokopek eta irabazien 15 edo 20% herriko etxari emaiten. Karayan normala iduritu zitzaigun herriko etxarentzat diru sartze hau emaitea, baina horrentruk truk kanpo kontua jaren prezioa ez unkitzea. Bostu urte berantago gauzak aldatu dira. Et cinq ans après, euh, ben, les choses ont changé.